poluke lavate ro odi jednu lađu koja bejaše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lop. I odgovarajući reče mu Simon Učitelju svu noć smo se trudili Ništa ne uhvatismo Ali na tvoju reč baciću mrežu I učinivši to uloviše veliko mnoštvo riba Te im se mreža poče cepati I dadoše znak društvu Koje beše na drugoj lađi da dođu, da im pomognu. I dođoše i napuniše obelađe, tako da se one potapaku. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isus ovim govoreći, iziđi od mene, gospode, jer sam grešan čovjek. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji bejaku s njim zbog lova ribe što uhvatiše, a tako isto i Jakova i Ovana, sinove Zevedejeve koji bejaku drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude lovitim i izvukavši obelađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. U vreme on ostade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve judeje i Jerusalima, Из Приморја Тирског и Сидонског који дођуше да га слушају и да се исцелјују од својих болести и које су мучили нечисти духови исцелјивају се. И сав народ стражаше да га се дотакне, јер из нјега излажаше сила и исцелјиваше их све.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 Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog sina čovečjega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša. i sestre svakoga od nas kroz ovaj život muče mnogobrojna pitanja mnogobrojne sumnje i nedumice koje se javljaju našoj duši a koje život pred nas stavlja Jer zaista čovek je biće koje u biti svojoj traga za istinom. Osim ako laž toliko nije obmanula dušu njegovu, da sve ono, sve one obmane, sve one, gadosti i lažne radosti kojemu se nude pod vidom istine, prihvata za istinu bez ispitivanja i istraživanja, što nažalost jeste slučaj sa većim delom zapadne civilizacije i zapadne kulture Sa modernim čovekom potrošačkog društva, koji je svaku potrebu za istinom izgubio i koji živi iz dana u dan, udovoljavajući tim malim i prolaznim radostima, malim prolaznim radostima iz za kojih se kriju velike laži, Uduvoljavajući im ne ispitujući od koga dolaze i kome ga one zapravo vode. Ali u biti čovekovo je da traga za istinu. I svakom od nas na putu ka gospodu sprečuju se brojne nedumice Brojna pitanja koja stoje kao neki zidovi koje moramo zaobići ili preskočiti da bi nastavili ići putem kojim smo krenuli. Adamu u raju nije imao potrebe da traga za istinu. On je imao Boga ispred sebe, imao odnos sa njim kao dete sa ocem, naslađivao se istinom, radovao se istini. Ali nakon pada, nakon prestupa Adamovog u raju, izgnanja, izraja, čovekova priroda se razvratila, Sile duše su se razjedinile i kao da se duša raspala paramparčad i od te Adamove razjedinjene duše, naslednici, potomci, civilizacije su uzimale deliće istine i utkivali ih u svoje legende i mitove da kako natapajući ih pale prirode palog čoveka, mešajući ih obilno sa lažiju. A nakon dolaska Hrista, nama je istina potpuno otkrivena i sva pitanja su rešena svi odgovori pronađeni i zato za nas nije ključno pitanje postojeli bog da li je on pravedan da li je on stvorio svet već je za nas ključno pitanje koje svako od nas koji je krenuo putem hristovim mora da reši Mora da ima jasan odgovor na njega, jeste, ko je Hristos? Da li on zaista mesija koga proroci na javljivaku, koga je i sveti Jovan Krstitelj pokazivaše? Da li on zaista onaj koji će doći? Koga su iščekivali svi narodi od Adama do Avrama I od Avrama, pa sve do njegovog dolaska na zemlju, najviše rod, izabrani rod jevrejski, koji ga i ne pozna, koji ga odbaci. I ne da odbaci njega, već samo ga sebe odbaci od istine Kristove od spasenja. A upravo u današnjem evanđelju Vidimo sav taj put duše čovekove kroz dušu Petrovu, put od učitelja Isusa do gospoda Hrista. Ova priča, dakle, gde je Simon, tada još Simon docnije apostol Petar, onome kome gospod obeća ključeve od raja susreste se sa gospodom ali tu na obali plitkoj vodi i gospod je poučavao njegova reč beše silna ali suština tog učenja Ne prodiraše do duše Simonove. No, kada je završio poučavanje naroda, gospod se obrati Simonu, jer je lov prošle noći bio jako loš, zapravo, ništa ne uloviše, kako i sam Simon reče učitelju. Dakle, Pozva ga, Gospod, na dubinu da baci mreže svoje za lov. Pozvaga na dubinu. Dakle, Simon, mada beše umoran od celonoćnog lova, ipak, jako i ne smatraše Isusa za Gospoda, već go oslovljavaše za učiteljem, Dakle, samo jednog od učitelja, ipak imađaše poslušanje prema njemu i iz poslušanja, kako reče, na tvoju reč baciću mrežu. I siđe Petar u dubinu na pučinu morsku. I tamo na dubini dogodi se upravo čudo. Čudo koje ovde naznačuju kao obilan lov, zapravo čudo susreta sa gospodom. Jer susret sa gospodom ne dešava se u naših zemaljskih strasti, zemaljskih briga, već na dubini, kada ponremo u dubinu svoga srca i tamo samom njegovom, Redištu, susretnemo se sa blagodaću Božjom. A za to poniranje, gospod nam je, evo i najprej preporučio, poslušanje. Dakle, iz poslušanja Simon siđe u dubinu, a u dubinu, silažen u dubinu, Dešava se upravo molitvom i gospod nam je preporučio molitvu kao razgovor sa njim i kao koniranje u dubinu sebe, a od svih molitava najpre Isusovu molitvu, kojim rečima, kojim imenom gospoda našeg posvećujemo um i pokajničkim osjećanjima Pomekšavamo srce te postajemo sposobni za susret sa gospodom i onda osvetljeni blagodaću njegovom poput Petra i mi možemo da zavapimo izviđi od mene gospode jer sam grešan čovek jer upravo i prvo dejstvo blagodati jeste viđenje svoje grešnosti Tako je i Petar, videći to čudo, zapravo susreći se sa gospodom kao Bogom, ne više samo kao učiteljem, kao čudotvorcem i više od toga kao spasiteljem, osvetljen svetlošću Hristovom, on uvide svoju grešnost i zavapi, iziđi od mene, gospode, ne kao što su gadarinci vapili, izviđi od nas vapili radi prolaznog dobitka već Petar vapi u pokajanju duše ispunjem blagodaću svestan svoje nemoći a gospod ozarivši ga već blagodaću i pripremivši ga za susret jer Petar već beše dobio sve što je bilo potrebno Reče mu, ne boj se, ne boj se, jesi grešan, to stoji, ali ja sam s tobom, a kad sam ja s tobom, jači si svega sveta. Ne boj se, ne boj se dubine, nemoj se vraćati u pličak ljudskih misli, ljudskih briga, ljudskih svatanja. Nemoj se vraćati u pličak gde je laž smješana sa istinom, već budi tu na dubini i ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. Dakle, kroz Petra on svima nama kaže, svima nama koji smo najpre kroz poslušanje, išli molitvom dubinu srca i uvideli pošto je ono sada osvetljeno blagodaću Kristovom uvideli sav smrad sav lom koji se u njemu krije svete grehove, svete strasti, svete laži, svete obmane kojima smo do tada služili neosvećeni Hristovom blagodaću zaista uplašeni Ni mi možemo zavapiti izviđi od nas gospode jer smo ljudi grešni ali ukoliko zaista tako zavapijemo u dubini srca zaista ćemo čuti istu reč ne boj se ne boj se ja sam s tobom Ja sam vlastan da očistim tvoje srce. Ja sam vlastan da iscelim sve rane koje su na njemu. Ne boj se, sada ćeš ljude loviti. Da kako ne kao apostoli, jer nije svakome data punoća darova kao apostolima. Ali samim tim smirenjem i samim shvatanjem svoje nedostojnosti i grešnosti već mi sami postajemo... Apostoli, Jer kako je i Sveti Serafim Sarovski rekao Smiri se i hiljade oko tebe će se spasti I zaista to jeste jedini put To jeste jedini način Jer vide smo apostoli svu noć loviše Ali nemajući blagoslov od gospoda niti mu to tražeći oni ništa ne uloviše Pa i mi puno puta započinjemo poslove ne tražeći blagoslov od Boga, ne tražeći blagoslov od crkve. I onda ni jedno dobro delo ne može da se ostvari. A kad zatražimo blagoslov, kad se pomolimo Bogu, onda svako dobro delo krene samo od sebe. I ispuni se i mi, videći to čudo, radujemo se u duši i naša vera sve više se ukrepljuje. A vidimo da i svo čovečanstvo gradi svoj život bez blagoslova, svu noć loveći, jer zaista ovaj život jeste jedna noć u kojoj se sve temelji, Na odricanju Hrista, na zasnivanju i građenju kule Bavilonske. I zaista vidimo da mnogi traže istinu, ali je traže kroz razne misticizme, kroz razne tamne i šuplje, odaje i pećine. Ne bivši osvećeni blagodaću Hristovom, Oni lutaju i ugražuju sebe u, tu istu, u to isto zdanje uvoleva vilonske, koja će se pre ili kasnije strašno urušiti i pogibija će biti strašna i neminovna. A mi, da se pazimo toga, da se pazimo tog lova u tami, u blagoslova, jer sa blagoslovom uvek ćemo biti osvetljeni svetlošću Hristovom i videćemo bolje istinu i moćićemo da je sledimo. I sledeći ovaj put apostola do kraja videći svoju grešnost i čuvši reči ne boj se. Na kraju vidimo Da se i ostali apostoljudi iviše tome i kaže se, izvukavši lađe na zemlju, ostaviše sve, ostaviše sve i otidoše za njim. Zaista oni koji i nisu videli tolika čuda, nisu bili još uvek svedoci vaskrsenja, ali srevši se s njim na dubini, zaista ga prepoznaše i zaista se njihovo srce zapali ljubavlju i ostaviše sve i otidoše za njim. A mi koji imamo tolika svedočanstva, koji imamo jevanđelje, koji imamo i dela svetih otaca i živote mnogih svetitelja i starih, a i ovih koji živeše u naše vreme, Evo dana svetog Kirijaka, očelnika, koji zaista ostavi sve i pođe za Hristom. Jesmo li mi u stanju da ostavimo sve svoje grehovne navike, sve svoje strasti, sve svoje želje, svu mržnju, sva ogovaranja, ili nam je to teško Ako vidimo da nam je teško, zaista znajmo da se još uvek nismo sreli sa Hristom, da još uvek nismo zaplovili na dubinu, da još uvek u našem srcu vlada tama, a većina nas jeste takva. Ali eto, gospod nas poziva pa zaplovimo kroz poslušanje, onda će se dati i molitva, i desit se, pre ili kasnije, makar i projeko mnogo stradanja, kroz mnogo odricanja, desit se taj susret sa gospodom, i onda zaista poznavši istinu, kakvi smo, i gde nam valja ići, zaista ćemo zavapiti gospodu, i čuti te reči, ne boj se, i onda ćemo, zaista ostaviti sveto i poći za njim u prostoti i pravdi služeći mu sve dane života svoga. A kada nas pozove zadnjeg dana našeg života koji će neminovno doći, ali mi, koliko blagodat u srcu imamo, značemo da je i sama smrt pobeđena i da je ona osvetljena vaskrsenjem Hristovim I tako da ćemo iz smrti preći u jednu bolju stvarnost, u jednu bolju večnost, ostavivši ovde na zemlji svu tu hulu govilonsku i svu tu tamu. I preseliti se dakle da zajedno sa svima svetim u svu večnost slavimo Otca i Sina i Svetoga Duka trojicu jedinstvenu i nerazdeljivu. Amen. Hristos vas uskrsne.